7 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu drumba. Volumul 1 pagina 72 Cultura și civilizația mesopotamiană Introducere Regiunile în care a fost practicată mai întâi agricultura au devenit și leagănele primelor civilizații superioare, de fluviilor Tigru și Eufrat, Nil, Indus și fluviul Galben. În jurul lor s-au format și alte civilizații, dar de proporții mai mici, mai puțin originale și pentru o durată mai scurtă. Acestea sunt civilizații satelite născute la periferia celor mari, în contact strâns cu ele și sub influența lor. Cea din mare civilizație a Antichității s-a constituit în zonele văilor fertile ale Mesopotamiei, țară care se întindea pe o lungime de aproape 1000 de kilometri și o lățime maximă de aproximativ 400 de kilometri. Nota 1. Mesopotamia, nume dat de greci însemnând țara dintre fluvii, Tigru și Eufrat. Teritoriul Mesopotamiei coincida în linii mari cu cel al Iracului de azi. În epoca sumeriană, limita Golfului Persic era cu 150 de kilometri mai la nord față de termul actual al Golfului. Închei nota. Civilizația Mesopotamiei a constituit baza și modelul civilizației popoarelor vecine și a influențat indirect chiar și civilizația mai puțin veche a Greciei și a Occidentului. În mod direct, influența aceasta a fost net predominantă în primul rând asupra a trei asemenea civilizații periferice, Elamită, Urartiană și Hitită. Dintre acestea, doar ultima s-a configurat cu o relativă originalitate și complexitate, toate trei însă se pare că n-au făcut decât să primească elemente mesopotamiene fără a da în schimb nimic civilizației țării dintre fluvii. De fapt, termenul de civilizație mesopotamiană este un termen generic. În realitate, Mesopotamia a însumat contribuțiile civilizatorice și culturale a trei popoare distincte, a căror istorie s-a desfășurat pe teritoriul său. Cel mai vechi, sumerienii, au ocupat sudul țării, de-a lungul coastei Golfului Persic, apoi acadienii, de origine semită, stabiliți în zona centrală până la latitudinea actualului Bagdad, fondatorii Babilonului. Nota 2 Babil egal poartazeului, Marduc, Babilanis poartazeilor. Imperiul de mai târziu a luat numele acestui oraș. Închei nota în fine, asirienii, triburi războinice pornite din regiunile muntoase din nord, încât la rigoare s-ar putea vorbi separate de o civilizație sumeriană, o civilizație acadiană și o civilizație asiriană, ca de tot atâtea aporturi cu profiluri proprii ale unor popoare deosebite ca rasă, caracter, limbă, tradiții și nivel de cultură. Printr-un îndelungat proces de contactă și de fuziune a lor s-a constituit ceea ce numim civilizație mesopotamiană, ca o sumă de date, ca o sinteză care de-a lungul a trei milenii de coexistență a cunoscut și fenomene de integrare și perioada de predominare politică și culturală a unui popor sau a altuia. În consecință se impune și folosirea unei terminologii nuanțate de civilizație și cultură sumeriană sau babiloniană-acadiană sau sumero-babiloniană și respectiv asiriană sau asiro-babiloniană pentru a circumscrie mai adecvat configurația unui anumit produs cultural sau a unui anumit moment de civilizație mesopotamiană. Sumerienii Prima etapă a acestei civilizații a fost opera sumerienilor. Creatorii ai celei mai vechi civilizații regionale cunoscute și ai celei dintre trei etape istorice, sumerienii au apărut în sudul Mesopotamiei pe la începutul mileniului al patrulea, înaintea erei noastre, cel mai târziu venind nu se știe de unde. Nota 1. Din Asia Centrală, din regiunea stăpelor siberiene, din podișul Iranului sau dintr-o regiune estică mai apropiată, aceea a munților. Elamului. Sunt ipotezele emise privind locul lor de origine. Închei nota. În orice caz, nu erau autohtoni. Era o populație indo-europeană vorbind o limbă aglutinată, asemănătoare limbii turce vechi. La acea dată, sau poate chiar înainte, practicau agricultura și creșteau vite, domesticiseră oaia, capra și porcul. Nota 2. Perioadele civilizației protosumeriene, acoperind de întregul mileniu al patrulea lea înaintea erei noastre, sunt denumite după localitățile unde s-au efectuat săpăturile arheologice, El Obeid, Uruk și Djemet Nasr. Deocamdată nu se poate ști contribuției căror popoare se datoresc diferențele ce disting perioada Uruk și Djemet Nasr de fazele celelalte de mai târziu. În orice caz, cei mai vechi imigranți în Mesopotamia erau un popor coborât din ținuturile muntoase iraniene și poseda o cultură care s-a extins înspre vest până la hotarele văii Indusului. Închei nota. Cunoșteau țesutul și olăritul, făceau vase de lut colorate și ornamentate cu figuri umane de animale și de păsări. În curând vor ajunge să cunoască și tehnica topirii și prelucrării metalelor. Foloseau încă unelte de piatră, dar făceau și unelte sau alte obiecte de mici dimensiuni din aramă. Puneau în mormânt alături de corpul defunctului diferite obiecte votive, ceea ce dovedește existența unui cult al strămoșilor precum și a unor idei vaci despre o presupusă viață după moarte. În perioada protosumeriană următoare, Uruk au apărut primele forme de arhitectură monumentală, temple și construcții anexe, în primul rând turnul gigantic, în trepte numit Zigurat. Nota 1. Numele biblicului Erec, azi Varca, cercetările stratigrafice au găsit la Uruk numai puțin de 18 nivele suprapuse, perioade datând toate numai din epoca protoistorică. Așezare cunoscută la fel ca Ur din mileniul al 5-lea înaintea erei noastre, Uruk a devenit către anul 2300, înaintea noastre, cel mai puternic oraș din țara Babiloniei, cu un dublu zid de centură de 9 km și cu 800 turnuri de apărare, poate primul și mult timp singurul mare oraș al lumii în adevăratul sens al cuvântului. Orașul a dăinuit până în secolul V era noastră, deci aproximativ 5.000 de ani. Închei nota. Tehnica ceramicei s-a perfecționat ca urmare a invenției roții olarului. Din această perioadă este documentată și cea mai veche formă de scriere cunoscută, pictografică. S-au găsit peste 1500 de pictograme, din care se va dezvolta mai târziu, prin stilizare și schematizare, scrierea cu unei formă. În cea de-a treia perioadă, Jetmet Nasr, se organizează orașele cetăți independente și cu o structură economică complexă. Progresează olăritul și metalurgia și încep primele schimburi comerciale cu alte țări. Apariția acum a carului cu două roți înseamnă o adevărată revoluție în domeniul mișloacelor de transport. Și edificiile civile au acum proporții monumentale cu un palat avea aproximativ 100 metri lungime, 50 metri lățime și numeroase încăperi. Apare cultul unei zeițe mame, probabil zeița fertilității. Tot în acest mileniu al patrulea, lea înaintea irei noastre au apărut chiar înainte de potop și primele orașe state cu teritoriile agricole respective, state independente administrate de un rege. Nota 1. Cataclismul diluvian care a avut loc în jurul anului 3600 înaintea irei noastre a devastat zona voilor joase ale Mesopotamiei, lăsând un strat de mâl gros de 3 metri pe o suprafață de 600 km pe 150 de km numeroase sunt legendele inventariate de, de pildă de Fraser, relative la po Top, prezent în folclorul popoarelor din toată lumea, sumerian și babilonian, ebraic, grec, indian, la populații din Asia Meridională, Arhipelagul Asiatic, Australia, Noua Guinee, Melanezia, Polinezia și chiar la unele populații din cele două americi, ca amintiri când nu e vorba de o migrație a legendelor ale unor inundații catastrofale, cauzate fie de ploi, fie de apele oceanelor. Închei nota Dintre aceste mici centre politice și culturale din Sumer, cele mai importante erau Ur și Uruk, azi Mougheir, respectiv Varca, orașe state care la anumite date controlau țara, Eridu și Nipur, azi Abu Shareim și Nifer, importante orașe religioase, Uma și Lagaș, azi Djoha și Telo. Cel din oraș stat care s-a impus a fost Lagaș, al cărui rege Eanatum s-a eliberat de sub dominația statului oraș acadian Chiș, azi el Ahimer, pe care apoi l-a și anexat. Eanatum se scrie Ea n n a t u m După ce a supus pe regii Elamici și ai altor orașe state sumeriene, Ur, Uruk, Eridu, Larsa, azi Senkren, Eanatum a ajuns stăpânul întregului sumer. Un moment important în istoria Sumerului l-a marcat domnia regelui Urukagina 2378-2371, înaintea erei noastre, care a început o serie de reforme tinzând la instaurarea unui regim de ordine și de justiție. Urukagina se scrie U-R-U-K-A-G-I-N-A. Dar în curând, Lagaș este cucerit de regele orașului stat UMA, lugal Zagisi. 2373-2349 înaintea irei noastre care supună și celelalte state din sud fondând regatul unit al sumerului UMA se scrie U-M-M-A Lugal Zagisi se scrie L-U-G-A-L Z-A-G-G-I-S-I -I. Încep acum conflictele și războaiele cu statul semit ACAD care vor duce la declinul politic al sumerului Acad se scrie A, capa, capa A d. Statul Acadian. Triburile semite, înrudite cu cele arabe, au pătruns în regiunea centrală a Mesopotamiei încă de la începutul mileniului al treilea, înaintea ei noastre, întemeind aici un în curând importante centre politice și economice. Acad, Chiș, Babilon, opis și așa mai departe. Acadienii se deosebeau de sumerieni nu numai ca rasă, ci și ca limbă. Acadiana face parte din familia limbilor semite, flexionare. Războaiele cu sumerienii s-au succedat cu victorii alternative, până când regele Sargon I, 2334-2279 înaintea ei noastre, supune sumerul, unifică întregul teritoriu dintre Tigru și Eufrat și întemeiază puternicul stat acadian-babilonian. Note. Nota 1 după cât punct Daniel, 2350-2150, înaintea erei noastre. Cronologia se modifică, uneori cu variații de 30-40 de ani, în funcție de noile desc descoperiri. O folosim pe cea adoptată de asirologul Leo Oppenheim, 1964, în unele cazuri cu corecturi indicate. Închei nota. Nota 2. Anexând și părți din Siria, Iran și Turcia de azi, Sargon întâi a creat primul mare imperiu din istorie, de fapt o uniune de orașe-state care și-au păstrat propriul rege sacerdot. Închei notele. Unificarea celor două mari state, Sumerul și acadul, a dus la amplificarea sistemului canalelor de irigație, sistem fundamental pentru economia țării la intensificarea relațiilor comerciale cu alte țări și la înființarea unei armate permanente de 5.400 de soldați. Sargon I a ocupat și devastat orașele state sumeriene, a întreprins campanii militare în Siria și Liban, regiuni bogate în păduri de cedri și în mine de argint, a controlat toate drumurile comerciale spre Arabia și India, precum și cele din întreg Golful Persic, a ocupat mai multe orașe din Elam, a supus în sfârșit aproape întreaga Mesopotamie, dându-și titlul de rege al celor patru părți ale lumii. Nota 3. Această politică expansionistă a lui Sargon I, dusă în timpul unei domnii de 55 de ani, a fost susținută materialmente de birurile deosebit de grele, impuse popoarelor cucerite, fapt care a dus la izbucnirea mai multor răscoale. Închei nota. Statul Acadian atinge apogeul puterii și prosperității sale economice sub regele Naram-Sin, 2254-2218 înaintea îrei noastre. După ce a înăbușit câteva răscoale și după expediții militare în ținuturile Arabiei, de unde a adus mai mari cantități de lemn prețios, aur, porfiră, diorit negru pentru statui și vase, în ultimii ani de domnie a reușit să învingă o uriașă coaliție, susținută de numeroașe orase state mesopotamiene, achitiților și parșilor, intitulându-se apoi divinul Naram Sin și pretinzând onorurile cuvenite unui zeu dar puternicul stat acadian s-a descompus sub loviturile guttilor, năvălitori din erăsărit, care supun și pustiesc Mesopotamia în 2150 înaintea erei noastre. Vechile orașe însă din sudul Sumerului s-au salvat plătind tribut invadatorilor, în special orașul stat Laga și reînvie la o viață de prosperitate sub domnia regelui sau guvernatorului, Gudea. Bun organizator, Gudea a rămas cunoscut posterității prin statuile care îl înfățișează, s-au găsit vreo 30, remarcabile ca factură artistică. După ce au stăpânit Mesopotamia timp de 125 de ani, Gudei au fost alungați și supremația politică, i-a revenit orașului stat sumerian Ur. Nota 1 această perioadă de renaștere sumeriană, începută sub domnia lui Urnamu, este cuprinsă între anii 2065-1955 înaintea erei noastre. Închei nota. Regii săi au dus o politică de cuceriri invadând Elamul și cucerind regiunea actualei Siria, iar în interior o politică energică de centralizare a statului, de extindere a rețelei canalelor de irigație, precum și cu intensificarea comerțului, în care scop se pare că se foloseau pentru prima dată ca obiecte talon pentru schimburi bucăți de metal, mai ales de argint, precursorul îndepărtat al monedei. Nota 2 După succesive și variate forme de schimb, în natură sau utilizându-se drepte talon aștii de silex sau vârfuri de lance, podoabe, arme, capete de vite, etc., în epoca protoistorică au început să fie folosite ca unități de măsură a valorii, în Orientul apropiat și în Egipt, mici lingouri sau bucăți de diferite metale, având o greutate determinată. În mileniul al treilea, înaintea erei noastre, poate chiar înainte, aurul și argintul, mai scump ca aurul, se foloseau numai în relațiile comerciale internaționale. Când a apărut ideea că aceste bucăți de metal să fie marcate cu un semn făcut prin presare sau cu dalta, semn care îi garanta public greutatea, calitatea metalului, deci valoarea sa de schimb, a apărut prefigurarea monedei. Dar invenția monedei propriu-zise este plasată în secolul al VII-lea, înaintea erei noastre, în Lidia. Închei nota Dar în urma atacurilor triburilor de amoriți din Apus și a celor elamite din Est, Regatul sumerian, care timp de 2000 de ani s-a afirmat cu atâta vigoare sub raport economic, politic și cultural, exercitând prin limba scrierea, dreptul și literatura sa o puternică influență asupra țărilor din jur, se prăbușește. În timpul acestor două mileni de afirmare, atât de strălucită, sumerienii au creat un tip nou de societate ale cărei inovații au fost producția unui surplus de mărfuri, diviziunea în clase sociale, așezările urbane, sistemul de scriere cu unei formă și organizarea militară. De acum înainte, civilizația și cultura mesopotamiană vor continua să se dezvolte sub o adevărată hegemonie a unui oraș stat acadian, din centrul Mesopotamiei, care în tot timpul următoarelor două milenii aproape va rămâne cel mai important centru economic, politic și cultural din întregul Orient apropiat, Babilonul. Reprezentantul cel mai ilustru al dinastiei amorite din Babilon a fost Hammurabi, 1728-1686 Înaintea erei noastre Hamurabi, Scrie H-A-M-M-U-R-A-B-I Domnia lui este caracterizată Nu atât printr-o politică de cuceriri Cât printr-o înțeleaptă operă de organizare Internă pe toate planurile activitate care a culminat Prin cea mai importantă operă juridico-administrativă A Orientului Antic Prin codul de legi care îi poartă numele Nota 1. Deși a adus războaie victorioase contra Elamului, a anexat sumerul și a ocupat regatul Apusan Mari. Închei nota. În timpul domniei urmașilor lui Hammurabi, triburile buntene de casiți au pătruns în Mesopotamia, ocupând Babilonul și stăpânindul l mai bine de 50 de ani. Casiții și-au însușit limba, scrierea și religia și cultura supușilor. Singura lor contribuție adusă civilizației mesopotamiene a fost introducerea aici a calului, folosit în în exerciții militare. Puternicul stat babilonian, de altădată, va renaște la o nouă și înfloritoare viață, abia începând din 604 înaintea rei noastre, după ce între timp va suferi și o lungă perioadă de dominație asiriană. Asirienii Triburile de crescători de vite ale asirienilor ocupau încă din mileniul al treilea, lea înaintea erei noastre, o regiune nu prea întinsă din nordul Mesopotamiei, pe care o împărțeau cu felurite alte triburi locale. Începutul istoriei asirienilor este legat de ascensiunea orașului stat de pe țărmul stâng al tigrului, oraș închinat divinităților supreme Asur, al cărui nume îl va și purta. Încă de la sfârșitul mileniului al treilea lea înaintea erei noastre, asirienii practicau pomicultura, terase și în special metalurgia, dispunând de importante zăcăminte minerale, domeniul în care vor ajunge renumiți în întreg Orientul apropiat. Regii babilonieni au avut într-un început pretenții hegemonice asupra Asiriei, care a și rămas mult timp sub dependență acadiană, până când, la începutul mileniului al doilea, înaintea ei rei noastre, Asirienii și-au câștigat libertatea și independența. Hammurabi a reușit să-i supună și să transforme Asiria într-o regiune a regatului său, după care Asiria a suferit și alte lovituri din partea casiților, a huriților, a și a Abia în secolul al XIV-lea, înaintea erei noastre, Asiria s-a ridicat la poziția de mare putere, îndeoseb sub Salmanasar I, 1274-1245, înaintea erei noastre, care, după supunerea întregii Mesopotamii și mândru de templele, de palatele și de fortificațiile pe care le construise, n-a ezitat să se intituleze Rege al Lumii. Salmanasar se scrie s a l m a n a s a r Urmașii săi au continuat această politică expansionistă. Istoria Asiriei este o istorie de continui războaie, de jafuri și cruzimi. Nota 1 Pentru a edifica imperiul, regii Asiriei au instaurat cei din principiul războiului total. Prin teroare, acești romani ai Asiei Anticei au terminat prin a-i reuni pe toți orientalii sub același jug. Prin devastare și moarte, ei au făcut să domnească pacea de la Nil la Ararat. Închei nota. Tiglat Pilaser I, 1115-1077, înaintea erei noastre, considerat adevăratul fondator al Imperiului Asirian, a profitat de starea de decadență a Egiptului și a altor state din jur, pentru a-și îndrepta cuceririle în toate direcțiile, înspre Asia Mică și Armenia, Mesopotamia Centrală și Meridională, iar spre Apus, ocupând toată coasta asiriană și feniciană a Mediteranei. Note. Nota 2. După câ. Daniel, Salmanasar 1, 1265-1213, înaintea ei noastre. Tiglat Pilaser, 1116-1078, înaintea ei noastre. Okay, nota. Nota 3. Aceste cuceriri, toate încheiate cu luarea unor brezi imense și a zeci de mii de prizonieri, permit să presupunem că armatele asiriene erau mult mai mari decât cele romane și chiar decât cele din evul mediu european. După victorie, ca și romanii mult mai târziu, asirienii acordau mari întinderi de pământ în provinciile noi cucerite soldaților bătrâni, veteranilor. Închei nota. Dintre urmașii săi, toți marii cuceritori, Asur Nazirpal al doilea, Salmanasar al treilea, Tiglat Pilaser al treilea, Sargon al doilea este cel sub a cărui domnie, 721-705 înaintea erei noastre, Asiria atinge culma puterii. De numele său sunt legate victorile asupra coaliției militare a Siriei cu Egiptul, transformarea regatului Israel în provincia siriană și deportarea a 30.000 de evrei, dar și construcția fastuasei sale capitală, Corsabad, cu grandiosul său palat regal. Corsabad se scrie k h -O -R -S a b a d Nota 1 o rezistență învășunată și continuă au apus asirienilor pentru a-și apăra independența triburile caldeenilor, menționate mai întâi în secolul 9, înaintea erei noastre, din zona demlaștină a cursului inferior al celor două fluvii. Triburile caldeene, care vorbeau un dialect arameean, erau învecinate cu Elamul, de unde aduceau mereu argint, dar și arme. O căpetânia lor, Merodah Baladan, al doilea, a ajuns rege al Babilonului, 721-710 înaintea erei noastre. Cu timpul, cuvântul caldean a căpătat sensul de astrolog și de vrăjitor, probabil pentru că mulți caldeini au devenit preoți în Babilon. Închei nota. După fiul său, Sanherib, 704-681 înaintea ei noastre, cel care a distrus Babilonul, dar totodată a construit multe diguri și canale, precum și noua capitală, Ninive, ultimul mare rege asirian a fost Asurbanipal, 668, 627 sau 631 înaintea irei noastre. El a ocupat, după un asediu de doi ani, Babilonul, distrugând splenditele temple, incendiind Palatul Regal, lăsându-l pe rege să piară în flăcări și masacrând populația. În același timp, însă, crudul Asurbanipal, al doilea, în grecește Sardana Palos, sub a cărui domnie cultura asiriană a atins punctul maxim al splendorii sale, a construit temple și palate, a înființat în palatul său din Ninive o bibliotecă uriașă, care pe zeci de mii de tablițe cuprindea, scrise cu caractere neiforme toate textele pe care scribii săi le găsiseră în templele mesopotamiene, în timp ce sculptorii săi au realizat cele mai impresionante basoreliefuri din istoria artei asiriene. Dar și ne -a mai văzut a forța Imperiului, Asirienilor, ale căror obiceiuri războinice de o neîntrecută cruzime au lăsat în istorie o amintire sinistră, s-a prăbușit sub loviturile unei alte puteri, apărută din răsăritul podișului iranian, aceea amezilor care se coalizează cu babilonienii. Nota 1 Consemnată și de profeții evrei, citez, înarmat cu arc și cu lance, neam crud și fără milă, strigătul lui e muget de mare. Am auzit de faima lui. Mâinile ni s-au înmuiat, spaima ne-a curprins, Zvârcoliri cu ale unei femei în naștere. Închei citatul. Ieremia 6 Roman 23-24. Citez. Înaintea lui arde focul, iar după el flacăra mistuiește. Ca grădina raiului este pământul în fața lui, iar după ce a trecut, pustiu un fi croșat, căci nimic nu scapă de urgia lui. Înaintea lui tremură pământul, cerul se zbuciumă, soarele și luna se întunecă, iar stelele își pierd strălucirea. Închei citatul Ioil, 2 Roman, 3, 10. Închei nota. În 612 înaintea erei noastre, capitala la Ninive a fost ocupată și prefăcută într-un morman de ruine. Ultimele încercări de rezistență ale asirienilor de astă dată sprijiniți de egipteni au fost înfrânte în bătălia istorică de la Carchemiș din anul 605 înaintea erei noastre, de către viitorul rege babilonian Nabucadnezar, 605-562 înaintea erei noastre, după numele pe care îl dă Biblia, Nabucodonosor. Nabucadnezar se scrie N-A-B-U-K-A-D-N-E-Z-A-R Dar Imperiul Neobabilonian, devenit pentru scurt timp din nou o mare forță, nu numai politică și economică, ci și culturală, n-a durat mult. Nabucadnezar a repurtat numeroase victorii împotriva fenicienilor, asirienilor, egiptenilor, iudeilor. A jefuit și a distrus Ierusalimul, ducând în captivitate un număr imens de prizonieri evrei și a îndărit capitala cu un puternic sistem de apărare.